Aquell barri oblidat al nord de la ciutat ja està quedant ben poca cosa. La Trinitat Vella s'està convertint dia a dia en un nou barri amb gent molt treballadora que està transformant el seu entorn en una zona on hi podem trobar pràcticament de tot. Acabem d'inaugurar un aparcament en una zona on fins ara aparcar el cotxe era pràcticament un somni, a sobre hi tindrem una biblioteca que permetrà que els nostres fills no hagin de marxar del barri per poder estudiar i pel que fa a la zona de la presó hi haurà nous equipaments com un centre cívic, una escola, un espai cultural i prop de 450 habitatges tan lliures com de protecció oficial. Tot allò que fa uns anys era impensable, ara sí si més no ho podem somiar, perquè d'aquí un temps serà una realitat. I tot això no ens ho han regalat ni ens ho han ofert perquè la gent de la Trinitat Vella sigui més maca que la de la gent d'altres barris. Tot això s'ha assolit gràcies a l'esforç diari i constant dels veïns i veïnes de la Trinitat Vella que hem cregut i hem batallat pel nostre barri. Ara, si més no, podem dir que la Trinitat Vella existeix i som perquè ens estimem allò que trepitgem cada dia. Ah, i no oblidem que Ràdio Trinitat Vella, la que esteu escoltant, ja ha estat per explicar-vos-ho. Que nosaltres, conjuntament amb el barri, també ens volem transformar. De fet, ja hi ha un plànol perquè dia a dia la ràdio també hi sigui, més que mai arrelada al barri. Esperem que ens escolti qui ens ha d'escoltar i no triguin gaire més a començar les nostres obres. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya, en Jordi Garcia.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 I com cada ha de dimarts ben acompanyat, a la part tècnica tenim en Xavi Álvarez, a qui doncs, li hem de donar les gràcies, i també donar les gràcies a Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Bon dia, Jordi. I a Noemi Escribà, també molt bon dia. Molt bé, doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui.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 Aquesta transformació, però, no s'acabarà abans de 7 anys, ja que s'executarà per fases. I, a més, abans caldrà enllestir la demolició total de la presó, on encara hi ha operatiu un mòdul de règim obert. Per parlar d'aquests i d'altres temes referents al barri de la Trinitat Vella, comptarem avui amb la presència del president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, el senyor Lluís Quero. Molt bé. I continuem amb d'altres informacions. I hem de dir que avui hi haurà Consell de Barri de la Sagrera. Colins número 29. Us recordem que els Consells de Barri són un espai trimestral de participació per proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals del teu barri. I volen servir d'espai per trobada entre les associacions, entitats, ciutadans i ciutadanes i els responsables municipals. Per tant, de transmetre de forma directa la informació i poder recollir les opinions i suggeriments sobre tot allò que té a veure amb el barri. I ens anem cap a Sant Andreu i hem de dir que la Biblioteca Ines Iglesias Canfabra busca nom per la seva mascota. L'any 2010, la Biblioteca acollí cinc alumnes de l'Escola Superior de Disseny Llarg-Lotge que han renovat la decoració de l'àrea infantil. La Marina Givert i la Maria Giron són les autores de les il·lustracions en vinil de l'espai de suport. La Laura Carrera fou l'encarregada de donar la imatge al centre d'interès de Contes Populars. L'Adri Bartolomé és el pare de la mascota de l'àrea infantil, un ratolí. Si us apropeu a la sala infantil de la Biblioteca Ignàs Iglesias, Canfabra ja l'haureu conegut. És un ratolinet petit i xerit. De moment no té nom i us engresquem a fer propostes. Per tal de participar-hi, veniu a la biblioteca i ompliu el qüestionari. Animeu-vos! Les votacions es faran durant aquest mes de febrer. L'1 de març ja tindrem el recompte de vots i es farà públic el nom. Doncs perquè veieu que també tenim algunes notícies curioses a l'hora de començar el nostre programa. I ara parlem de la inauguració del mural de la memòria al barri de Baró de Vivert. Aquest a, febrer, a les 5 de la tarda, a la plaça de Pilar Miró, l'alcalde Jordi Areu i la regidora Gemma Montbrú inauguraran el mural de memòria del barri de Baró de Vivert. Aquest mural es troba instal·lat sobre les pantalles acústiques del Passeig de Santa Coloma i aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el Centre de Recerca Polis GRC Arts Ciutats Societat de la, de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'entrada és gratuïta. I ara parlem de la vuitena edició del Festival Barcelona Visual Sound que precisament comença avui. Amb set edicions a l'esquena, el Festival Barcelona Visual Sound no li cal presentació. I és que aquest espai d'exhibició i promoció de creadors i creadores emergents de l'àmbit audiovisual ha esdevingut un aparador i un punt de partida de referència per a molts nous talents. El festival comença avui i durarà fins al 18 de febrer de 2011. Una de les seus serà el Centre Garcilaso de la Sagrera, que acollirà el material audiovisual de caràcter social, tal i com ens va informar ahir en aquesta emissora el seu responsable, Pablo Herrera. El festival atorgarà premis del jurat i del públic en cadascuna de les categories, a part de dos premis especials. Un a la millor producció audiovisual que faci promoció de la ciutat i l'altra a la millor producció audiovisual realitzada per un o una jove d'entre 12 i 18 anys. Molt bé, i ara ens anarem cap al barri de Naves perquè recupera la plaça de la Guineu que va ser tapiada al 2008. Parlem d'aquest barri de Navas que està a punt de recuperar la plaça de la Guineu. El barri de Navas està a punt de recuperar la plaça de la Guineu, un espai situat a la confluència dels carrers Viscaia i Palència que des de que va ser tapiat al juliol del 2008 per fer-hi dos blocs de pisos ha estat insistentment reivindicat pels veïns. La regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrú, ha avançat que està a punt de tancar un acord en Catalunya Caixa, propietària actual del Solar, per garantir que els veïns no perdin una plaça inaugurada per l'exalcalde Pasqual Maragall i que apareix al Pla General Metropolità com a terreny edificable. Montbrú no va concretar els temes de l'acord ni si finalment es construirà un únic edifici a tocar de la Meridiana que mantingui una zona de pas, tal com havien plantejat els veïns quan es va decidir tapiar la plaça. L'únic que va garantir és que el tema ja està resolt i que els veïns no han de patir perquè tindran un espai de plaça que ens respectarà. Montbrú va assegurar, a més, que per canviar el projecte urbanístic es portarà al ple la modificació del PGM al mes de març. Els veïns han agafat la promesa de Montbrú amb cert recel. Aseguren que el districte els ha torejat moltes vegades i que ara el que volen és que s'enderroqui el mur i que es respecti la plaça tal com està, comenta Maria Antonia Maeso, una de les portaveus. A més, Maesso sospita que les promeses de Montbrú tenen alguna cosa a veure amb el judici que s'ha de celebrar avui dimarts per resoldre els contenciós el presentat pels veïns afectats contra el Pla de Millora Urbana, que per preveia construir en aquest espai dos edificis de nou plantes. Molt bé, doncs encara ens queden algunes informacions.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 L Escola Santíssima Trinitat, al carrer Mare de Déu de l'Horda, número 3, demà dimecres. Escola Centre d'Estudis Roca, a l'Avenida Meridiana 263, cal demanar entrevista. I l'Escola La Salle Congrés, al carrer Cardenal Tedeschini de 50, per batxillerat, cal concertar hora amb la direcció. I hem de dir que també estan de, realitzen jornades de portes obertes als col·legis d'educació infantil i primària de Sant Andreu. L'escola Ramon Berenguer III a Via Barsino 90, aquest dijous a les 4.40. L'escola Ramon Izcajal, al carrer Mare de Déu Lorda, número 25, demà dimecres a les 17.40. Molt bé. I per acabar, el que mirem és l'enclau esportiva. Doncs aquesta setmana es celebrarà la 25a Copa del Rei de Baterpolo a les piscines del Club Natació Sant Andreu. Waterpolo Navarra serà el primer equip que s'enfronti al Sant Andreu per accedir a les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. El guanyador es veurà les cares amb Serena Barcelona o Real Canoe. La 25ena Copa del Rei de Waterpolo, que es disputarà els dies 11, 12 i 13 de febrer al Club Natació Sant Andreu. Us animem... Us anirem informant des d'aquesta emissora. Doncs en dedica els dies 11, 12 i 13, coincideix precisament divendres i i diumenge, que és quan es realitzarà aquesta 25a copa del rei de Baterpolo, que enfrontarà, entre d'altres, doncs, el Club Natació Sant Andreu. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè, tal i com ens ha dit la Mireia Gutirret fa moment, tenim amb nosaltres en Lluís Quero i amb ell parlarem doncs, com va evolucionant el nostre barri, el barri de la Trinitat Vella. Això serà d'aquí uns moments. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tant dient com us deia, en fa un moment, teníem amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat oh. Vella, el senyor Lluís Queiro. Molt bon dia. Molt bon dia. I gràcies per assistir aquí als nostres estudis. I gràcies a vosaltres. Doncs, eh, per on voleu començar? Perquè eh, suposo que l'última cosa que s'ha es, que fet és el tema de l'aparcament, no? sí. A veure, per primera vegada amb el nostre barri podem dir que tenim un, un aparcament públic eh, de pago, però ho tenim. Eh? Fins ara eh, els aparcaments que hi havia eren eh, privats. Uh -huh. Això suposa per al nostre barri, en principi, 118 places més d'aparcament uh -huh. que han sigut ocupades quasi eh, al moment i n'hi ha una llista d'espera de 40-50 encara més. Ah, eh? uh -huh. I això també significa eh, llibrar 118 jocs d'aparcament a, a la resta del barri en lliure, com la qual cosa eh, és molt bo per al nostre barri. Ma, el, el tema és que aparcar a la Trinitat Vella fins fa un moment doncs, era un somni perquè, com veiem, doncs, tots els nostres carreres estan plens de cotxe i ara doncs, finalment doncs, ha trobat una manera de, de, de trobar una solució per als veïns no? també. Sí, de fet, eh, hi, ha, hi ha gent que diu que amb el... quan se van canviar els carrers, se van remodelar les carrers que els propis veïns, la majoria dels veïns, van dir que no volien aparcament al seu carrer, doncs se van treure aparcaments del, del nostre barri. Uh -huh. Això no va, no, no va significar una pèrdua d'aparcaments per al barri, perquè se van rehabilitar altres carrers i altres zones d'aparcament. Lo que passa que, a la evolució és que eh, abans, on hi havia abans un cotxe eh, o no hi havia un cotxe, ara ni ha un i n'hi ha dos i tres per família. Uh -huh. Això mm, ha col·latxat. Potser el barri que més aparcament lliure té, uh -huh. perquè tot s'ha de dir. O sigui, nosaltres tenim un problema, o teníem fins ara un problema d'aparcament, sí. però també he de dir que tot el aparcament que tenim és lliure. Uh -huh. ningú paga res per l'aparcament que tenim ni zona blava, ni zona verda, ni cap zona i això també és un avantatge i una cosa bona que és per al barri ara, amb aquestes 118 places que es recuperen perquè han entrat dins del, de, de del pàrquing nou doncs jo crec que estarem al voltant de, la, de cobrir les necessitats del barri eh doncs esperem que sigui així. Parlar ara fa moment de l' dels habitatges nous que es volen fer a la zona de nord Trinitat. Això ens costarà una mica he eh, d'adatar-nos a dedica aquella zona nord Trinitat sí. perquè és una mica també per nostra, no per de Trinitat vella o sigui, sí, sí, que el sí. canvi de nom també eh, suposarà doncs, un esforç per tots els veïns. Sí, sí. sí So conscient de que eh, deixar el que sempre ha sigut la presó o darrera de la presó per nosaltres, no s'ha de suposar un petit esforç. Mm. Ara crec que val la pena perquè és recuperar una part del barri que és del barri i no és una presó, és mm -hmm. la part nord de Trinitat Vella. No? Mm -hmm. I per això vam pensar que tenien que calificar-la amb un nom de i el mm -hmm. nom no és eh, el barri de la presó Clar. ni darrere de la presó ni on està la presó, sinó mm -hmm. és Trinitat Nord, que crec que, que és la part que correspon, és Trinitat Nord. Sí. Llavors, aquella zona, ara ja, ja, ja... Bé, la zona penal, per dir per salvar el tema de la presó, i ja doncs, es volen construir eh, doncs, eh, més, de, més, de la, més dels 459 habitatges que hi ha fins ara, no? Sí, sí. de fet, eh, en tota aquella part s'incorpora, això n'hi havia un primer projecte, una, una primera planificació, on eh, cobria només el, el, el que era la zona dels terrenys, que eren de la presó. vale Però eh, el barri i els veïns de la zona van demanar de que dintre d'aquesta planificació s'incorporés eh, el, el derribo i reojament reotge, de uh -huh. les vivendes que n'hi ha d'aquesta deien del patronat, que ara no són del patronat, són vivendes particulares. No? Uh -huh. con la qual cosa l'espai s'ha engrandit i l'estudi que se va fer eh, són 175 vivendes en assemble de rellotjament, uh -huh. més al voltant de 370-380 uh -huh. de nova construcció, su suposaria unes 500 i alguna cosa de, de, de noves vivendes per, a, per al barri. Uh -huh. També es faran equipaments socials, culturals, educatius, una gran plaça, segons, diuen? Sí, de fet, en totes les planificacions de tots els projectes i més de, de tan envergadura com és aquest, eh, tota la vivenda eh, marca unes zones d'equipament, uns espais uh -huh. d'equipament. Eh, tantes vivendes suposen 80 metres quadrats signifiquen tant metres de, de... Això no suposa que per al barri tindrem pròp prò, o més de 1.000 10 metres quadrats d'equipament, de zona d'equipament, que eh, ja veurem en, de quina manera després seran eh, estructurats. Eh? Nosaltres demanem, mm, demanem eh, una, una ala d'universitat, una, una escola d'alta tecnologia, una escola d'alta cuina, o sigui, a veure, volem una sèrie d'equipament que siguin, no siguin no només nostres, sinó que siguin de ciutat, perquè eh, Trinitat Vella se converteixi d'una vet i per totes en part de la, la ciutat de Barcelona. Són de Barcelona. Trinitat veia, és Barcelona, però sembla que no ho sigui. I sembla que no ho sigui perquè part de Barcelona no té necessitat de nosaltres perquè no n'hi ha res que les, les atragui. Mm -hmm. Doncs hem de buscar aquest equipament, a part dels que necessita el barri, el centre cívic, centre cívic mm -hmm. i altres, eh, un equipament de, de ciutat perquè la gent del de reste de la ciutat tingui que vindre com nosaltres anem, anem a Sagrera o anem a, a Plaça Universitat o anem a Plaça Catalunya, perquè n'hi han eh, zones que no s'atrauen. Pues necessitem donar l'oportunitat a Barcelona de que aquí mm. també n hi ha zones perquè per a ells. Eh? Perquè fins ara ens podríem considerar una mica aïllats del que és la ciutat. Sí, He sigut sense ser a l'últim barri mm. de, de, de, la, de la zona nord de Barcelona, perquè no ho som en darrere nostra Torrevora, ciutat meridiana mm. i Baibona, però el fet de que sigui on realment s'acaba, perquè després n'hi ha un, un, un tros on no són autopistes i venen altres barri, uh -huh. hem estat com, com a l'últim barri. A últim barri. Això s'ha d'acabar i s'acabarà precisament perquè dintre d'aquest projecte de, de construcció de, de les vivendes i de tota la zona de eh, Nord Trinitat, uh -huh. n'hi ha també una nova planificació, que és una urbanització en Baibona, uh -huh. doncs en, on se pretén recubrir 3.000 habitants o sigui, 3.000 vivendes, i això farà lligar d'una manera molt a prop a, a Trinitat Vella i deixarem de ser a l'últim barri, sinó no la continuació de Barcelona cap a les afores. Però ja no serem, estarem, ja serem un punt intermig. L'altre uh, dia també es van parlar dels equipaments que se construirien a, a la zona on ja ara hi ha la presó, que hem de David, nord Trinitat. Sí. Doncs eh, també hi ha la possibilitat de construir un centre cívic, de després eh, ja hi haurà lo, la zona també on s'hi construirà el CAP, no? el centre de salut? No, no el CAP ja s'està construint i l'estem construint. Eh, a veure, estem fent un CAP nou que estarà en funcionament, suposem per a per final d'any o no l'any que ve, uh -huh. doncs, eh, en principi, no, est, no està projectat cap, cap més allà, amb aquella zona. Allà el que sí que està projectat és, uh -huh. o almenys eh, s'intenta definir, pues, una escola d'adult, una definició, un, un institut, uh -huh. eh, un, un, un espai eh, per a entitats, que uh -huh. pot ser un centre cívic, amb un gran eh, espai... Eh, que serveix una mica per tots, des de per fer conferències com per fer esports, un espai... Perquè que, una de les manques que tenim aquí dintre la, del nostre barri és que no tenim un espai públic gran on se puguin fer actes d'envergadura i uh -huh. això és una altra de les parts que nosaltres demanem dintre de l'equipament en aquella zona. Uh -huh. Perquè ara hi havia el triníbé cultural i el centre cívic però s'han quedat petits. No, no... Sí, sí. A veure, de fet, eh, com sempre hem dit, nosaltres som un barri que a nivell d'entitat no es va lloguer ni, ni amb forces no? Uh -huh. i eh, el que en principi va ser eh, aconseguir el centre Ccívic aquí el, va ser algo molt important ara aquest centre cívic s'ha quedat petit i tenint en compte de que eh, se nos'obren noves oportunitats doncs possiblement no vol dir de que tingui que ser exactament allà perquè tenim més espais per, per oferir però Possiblement una de les noves zones que seria eh, seria la part de la Nord Trinitat, la Nord Trinitat eh? uh -huh. per un centre nou, un centre nou cívic eh? més gran que fessi, cobreixi la necessitat que, que avui per avui tenim. Eh? Uh -huh. Perquè ara dintre del que és el centre cívic hi ha la sala de lectura sí. i aquesta sala de lectura desapareixerà perquè a la, al carrer Galícia s'està construint la biblioteca. Sí. De fet, de, bueno, al final d'aquest any, amb una mica de sort, podrem fer la inauguració de la nostra primera i única biblioteca, eh, tal com és, i això liberarà el centre cívic amb una gran sala que ara fa una mica de, de, de, de multifuncional eh, i entre elles recull una part d'una petita biblioteca. Això no vol dir que hi veri l'espai perquè ja era un espai que estava prots saturat, l'únic que es traurà, es traurà una, una activitat o una cosa que se feia en aquest espai. Eh? Uh -huh. També hem de dir que eh, el que és l'aparcament la, la, estarà sota de, de la biblioteca. Això no, no, no hi haurà cap problema amb l'aparcament? L'aparcament tot queda totalment aïllat? Sí, de fet són, són dues estructures eh, uh -huh. lligades però independents, on no tenen res a veure de fet, uh -huh. en, molts, en moltes edificis d'oficines els aparcaments estan sota, no deixa de ser un aparcament sota d'un edifici que aquest edifici, per nosaltres significatiu, perquè és la nostra biblioteca sí. però uh -huh. no deixa de ser un edifici més que podria ser un edifici com és la biblioteca com podria ser de vivendes, com podria ser d'un centre comercial o sigui, uh -huh. no deixa de ser un aparcament sota d'un edifici no? i saber, sabem com estarà estructurada aquesta biblioteca? Bueno, tenint pincelades, perquè, eh, però realment definida no està. El fet de que n'hi hagi molt espai, se recupera molt espai, eh, això significa que se podran oferir més possibilitat del que fins ara tenien o pensaven que se podia fer amb la petita cosa que teníem al centre cívic. Mm ni n'hi sala de música, ni sala de lectura, ni n'hi haurà, haurà ordinadors, o sigui, sea, n'hi haurà molta cosa de que ara... Bé. A veure, de fet, eh, no deixarem de ser ni més ni menys que qualsevol altra biblioteca pública uh -huh. on els espais eh, s'aprofiten no només com a biblioteca, sinó inclús com... Per, ni en sales, per fer actes, ni en sales... I en la nostra biblioteca doncs, tindrem espais diferenciats per, per diverses coses, eh? Pues el que dèiem abans, no? que els joves que estan aquí als nostres barris doncs, tindran un lloc on poder reunir-se i anar estudiar. Sí, a veure, jo crec que això és molt bo uh -huh. per tot el barri, però de fet, qui més utilitza i, i més ha d'utilitzar eh, aquestes instal·lacions són els joves, o sigui, els joves perquè per eh, estan estudiant, perquè són més inquiets uh -huh. i perquè tenen més possibilitats mentre que la gent gran podem, podem agafar un llibre i no, no cal anar a la biblioteca perquè uh -huh. a casa ja, i ja som feliços amb aquest eh, la gent jove no la, per, per recolzar els seus estudis per fer programes per, uh -huh. per molta cosa necessiten a part de que, torno a dir el fet de que sigui un espai altra de les coses que tindrà d'internet lliure, on mm. podràs eh, tu anar amb el teu portàtil si vols mm -hmm. i treballar, i treballar amb, amb, amb internet. No sé, s'ofereixen, mm, torno a dir, hi haurà moltes coses perquè no, no només seran per a per joves, perquè per a per petits... Per a nens també se planteja ja mm. tota una sèrie de seguit de, de processos perquè entrin a formar part d'una forma directa i existeixi l'educació mm. a la biblioteca, cosa que ara no podem tindre perquè no la tenim. Eh? Això també vol dir que hi ha, hi ha gent doncs, que no acostava a la Trinitat Vella perquè, per la fama que mm. tenia, Llavors, ara, amb tots aquests nous equipaments, doncs, hi ha la possibilitat d'atreure més, més, més gent sí. que, ving, que vingui a viure aquí, a la Trinitat. No? Sí. De fet, si tot això tira cap endavant, mm. aquest procés, tant tan el que, que és ja una realitat, com pot ser la biblioteca, el nou CAP, que, mm. que això ja són realitats, com que no estan acabades, ja estan, ja estan eh, quasi bé eh, mm. acabades, doncs, i els projectes que n'hi ha, han de servir perquè I, i, i el que he dit abans el deixar de ser el, el cul de Barcelona eh? si no uh -huh. ser un punt intermit dintre de la ciutat de Barcelona uh -huh. doncs ha d'ajudar perquè no va gent perquè hem de pensar que, que som un barri eh, maco, meravellós, tranquil tenim la nostres problemes però com a barri, jo a vegades quan escolto oh, la Trinitat Vella i em parlen de, amb por i tal dic, no, aquest no és el meu barri des de porto 20 anys i, i quasi 40 em eh, vaig llogar per aquí i mai he tingut cap problema sé que hi ha, tenim problemes de drogues tenim, sí. problemes, tenim problemes, los tenim però amb la resta de barri amb el que és els barri en si bueno, són un barri amb molta immigració però és un barri, jo diria, un barri feliç uh -huh. perquè a part d'aquesta immigració també podríem parlar d'un barri envellit no? o sigui, la gent gran és la que continua però la gent jove potser no, no, no l'atrau tant, no? Ben sí, bueno, de fet sí que tenim gent jove, el que passa que la gent jove, el que no és conscient, eh, crec que existeix una dintre de gent jove o mitjana edat, una mentalitat de que s'aniran. n'aniran, uh -huh. és un error, un error, perquè el 90% serà, se, se quedarà en un somni i la realitat és que seguiran vivint aquí i que dintre de poc potser ni se ho planteixen mm. i eh, per, altra, per altra part també és cert de que el que és la gent gran no se'n van ni se'n vol anar, ni, mm. ni vol sentir de, de, de, de parlar, d'anar-se per què? Perquè són feliços aquí aquí mm. encara visquem amb una sensació molt diferent a la resta de barris de Barcelona. I la gent que té la sort de disfrutar això, és normal que no vulguin deixar-ho. Però clar, si la Trinitat Vella s'afegeix a la manera de fer de Barcelona, hem de dir que els pisos a Barcelona són molt cars. Aquí també seran igual de cars, clar, per atraure els joves, no?, també... Aquí el que volem mirar dintre del nou projecte aquest, de nou Trinitat, amb aquestes 500 i pico de, de vivendes, és eh, mirar que el teixir que vingui sigui eh, de tot una mica. O sigui, no volem ser un barri de pobres, ni volem pretendre ser un barri de rics, ah. però si sí, on els diferents tipus de, de, de classes, estem parlant de classe mitjana, de, de classe mitjana puguin, puguin viure o conviure tranquil·lament amb con gent amb menys recursos però no per això mala gent o sigui, uh -huh. la idea és de el tarannà que se baixi formant al barri eh, no sigui de, de, de la gent de, que no arriba només a poder viure a Trinitat Vella Trinitat Vella és un barri on gent que tingui possibilitat podrà viure i gent que el tingui més ajustat pues, també pot, podrà tindre un joc eh? o sigui, és un barri, un barri obert no, no tanquem possibilitat ni a uns ni a altres i sobretot en la part nova la idea és mirada de, de que el teixit sigui el més eh, variat possible de fet n'hi havia una dubte dintre de les quan demanaven el 50% de les vivendes noves que se facin que siguin per al barri. Ara, per ara, és el 25% recull, ja un pacte que es va fer amb l'Ajuntament i totes les associacions de veïns, de que el 25% passi a formar, a tindre dret a quedar-se amb el barri. La, la que... I ho van deixar aquí perquè eh, realment creiem de que si el 50% d'aquesta gent se quedés amb el barri, deixarien un 50% de barri eh, o d'espais molt, molt difícil de, de, de recuperar perquè és vell uh -huh. i a llavors el que vindria seria lo, lo més baix i el que no volem és això, o sigui, volem fer un terrenat de baix, de barri on hi hagi una mica de tot Clar. Uh -huh. i per aconseguir tot això doncs hem de continuar la nostra lluita de cada dijous Sí. a través de la coordinadora contra, contra els traficants i contra la droga i això suposa doncs, que cada dijous hem de continuar sortint al carrer per manifestar doncs, que som, som gent de la Trinitat. Sí. A veure, eh, s'ha fet... Un important treball des de que se va començar, vam començar el mes de juliol, eh? mm. d'un ja el temps que sí. portem, la constància que se, se, se li està donant, mm. lo difícil que és la quimera, que al principi pensàvem que, que seria això, i que ara comencem, comencem tots a veure de que tenim alguna possibilitat. Una, difícil, eh? perquè és un tema mm. molt difícil lluita contra la droga, contra el tràfic de droga, no és una cosa que sigui fàcil, a cap lloc. De fet, si us adoneu, mm. no n'hi en barri que potser és, és tan pitjor que nosaltres i no lluiten contra això, i nosaltres sí que estem lluitant. Mira, eh, ahir en un programa de televisió no vam fer una entrevista, i vam entrevistar també a la regidora, a la nostra regidora, la Gemma Montbrú. Amb ella eh, em, em va quedar una mica decebut al seu dir bueno, aquí en Trinitat Vella n'hi ha droga com n'hi ha en qualsevol altre barri. A veure, eh, la realitat és que no, però és que el que no podem és justificar la droga o el tràfic de droga és que en el, en el hipotètic cas de que tingués raó uh -huh. no és excusa per no lluitar contra la droga i mirar d'acabar la droga, no només amb aquest barri, uh -huh. sinó en tot el barri, però és que a, a sobre no té raó. Uh -huh. No se pot comparar Trinitat Vella amb el tema de tràfic de droga, per exemple com Sant Andreu, Sagrera, Navas, Navas,lopp i te podria estar dient molts barris, molts barris de Barcelona. També uh -huh. te diré que els ni de pitjors, però nosaltres no mirem ni els millors ni els pitjors mirem al nostre barri i per afrontar el futur que creiem que és nostra, hem d'acabar amb les lacres que, que ja portem molt de, molt de temps sobre no? i aquesta una de les lacres més grans que tenim ara per ara precisament és la, el tràfic de drogues eh? o sigui, i s'està treballant i no deixarem, i no deixarem de treballar cada dijous fent una manifestació, però és que tenim plantejada per al 27 d'aquest mes, o és diumenge, una macro manifestació que sortirem d'aquí i ens anirem cap a Barcelona i tallarem la meridiana a l'altura de Fabre i Puig. O sigui, no podem quedar-nos, ha arribat un moment en què el barri està una mica cada vegada més fart i a més a més quan veiem que els resultats no se n'adonen, o sigui, en 8 mesos, 9 mesos de lluita, d'una lluita constant dels veïns, eh, ni un, ni un traficant ha entrat a la presó, denigrant. A veure, el que, el que, el que sigui responsable que s'apliqui el cuento, perquè crec que és per això. No diré qui, però algú s'ha que, que, que aplicar el cuento. En 8 mesos, ni un traficant. O sigui, se li han donat, li han donat drets, li han donat tota mena de, de detall com és possible de que ni un eh, crec que algú no està fent la, la seva feina gairebé. ¿vale? Uh -huh. El que sí que podem dir és que cada vegada veiem més Mossos d'Esquadra patroliant pel barri que això suposo que deu ser una manera d'ajudar-nos doncs a, a, a la nostra lluita. No? Sí, a veure, de fet tenim dues versions. Eh? Hi ha la versió de que van tindre un cop molt fort de d'imatge de, de, de, de, de Mossos Eh, això s'ha anat anar reduint, ja no va, no va anar bé amb el seu moment perquè va donar, no, va, no va atacar els traficants en cap moment, però sí que va donar confiança en el barri. Aquest desplegament anat enrere i cada vegada va més enrere i el resultat dels traficants que siguen... Siguin... De fet, amb l'última manifestació que vam fer eh, estaven ballant davant nostre, els traficants. ¿vale? Va haver que vindre un, un, un policia de paisat a dir-li de que, perquè li van dir que estàs protegint aquesta gent no, i, i li va dir que el que estava protegint era ells mm. perquè el eh, que estàvem fent era jugar-se perquè la, la gent pot ser molt pacífica però arriba un moment que t'afartes van tindre que parar a la gent perquè no li tallessi el co, el coi doncs eh, a veure jo crec que ha arribat el moment de que el que tingui que fer que faci la, feina, la seva feina nosaltres no diguem mm. ni direm com l'han de fer nosaltres volem que la facin. Nosaltres el que sortim al carrer demanant de que el tròfic de drogues s'acabi amb, amb el barri, de que el civisme s'imposi sobre l'incivitme i de que la convivència sigui eh, l'eina amb la que tenim que treballar en el futur i no en la lluita contra eh, la, la droga. Jo crec que en un barri amb un 40%, 40 d'immigració que de, pot rebentar en qualsevol moment esclatar mm. i, i ser un problema greu, que no hihi no hagi problemes, pues, tendríem que estar treballant amb el futur perquè no això no acabi esclatant, mm. en comptes d'estar lluitant amb, amb la droga. I, tenim, i ara per ara pues, tenim que estar fent les dues coses, donar més importància al tema per la nostra seguretat, que és el tema de tràfic de drogues. Mm -hmm. De fet, que han vist pintades aquí a la seu de l'Associació de, de veïns. Mm. De, de gent doncs, que no està d'acord amb, amb que es faci fora el, la, la droga dels nostres barris. Sí, bueno, a veure, eh, jo suposo que els eh, que no estan d'acord clarament són els mateixos que la passen, eh, o sigui, sea, mm. de ja. fet, d'altres, almenys que públicament se, se mostrin en contra, no, no nos hem trobat, de fet, ja. en, podem dir, alcaldia, eh, o sigui, sea, administració, Mm -hmm. policies, veïns, institucions encara ningú ha dit senyor, que deixeu mm -hmm. de lluitar contra la droga que no s'ha de lluitar contra la droga tothom no s'anima mm -hmm. a continuar en la lluita contra la droga de fet, si n'hi ha algun interessat que això s'aturi mm -hmm. està clar que són a propis traficants eh? mm -hmm. el que sí que dèiem abans és que eh, a la zona de, de Trinitat Nord cada vegada que es vagi construint i que es, va, i que es vagin fent coses doncs aquests traficants s'aniran apartant part, doncs sí. a poc a poc Sí, a veure quan un, una zona d'un barri eh, queda desprotegida mm. lo normal és que lo pitjor vagi aquella part eh? mm. desgraciadament eh, aquella part durant molts anys ha estat desprotegida mm. i eh, s'ha trobat Uh -huh. el que no s'han trobat. I aquí no s'han trobat tot perquè és, és el nostre barri, no? Uh -huh. Som conscients que quan aquesta part del barri creixi i guanyi en qualitat, serà molt més fàcil d'acabar amb, amb aquesta lacra i, i que ells mateixos eh, s'haguessin obligats a, a anar-se perquè no és el seu lloc. No estan acostumats a estar en un joc, entre, entre gent normal, estan acostumada a have veure de fet veus com viu en la vida i, i és de missèria. No can no canviaria un 5% de la, de la meva vida per tota la seva vida, aunque que possiblement econòmicament arribin a treure molts diners. no, no les serveix per, per res perquè no tenen cap per disfrutar de lo que d'una manera il·legal i, i criminal eh, guanyen diners que després no s'ha venut a utilitzar. Uh -huh. eh? El que sí que hem de dir recordar que aquest diumenge eh, estarem a la, a la zona de Meridiana, a i Puig. Diumenge 27. Diumenge 27. 27 uh, diumenge 27, o sigui, l'últim diumenge d'aquest mes. mes eh? uh -huh. sí, hem de recordar, i crec que és important, i a més, a més això ho hem de... de jo us uh -huh. demano que ho, ho sí. aneu recordant, perquè uh -huh. és important que d'una vegada per totes... A veure, la idea és donar una resposta àmplia i, i, i de, de, de molta, uh -huh. molt veïnatge que surti al carrer a dir, prou, hem agafat el domenatge perquè el problema que tenim uh -huh. els dies de cada dia és que n'hi ha gent que treballa comerciants uh -huh. que voldrien estar al nostre costat però estan en horari de, de comer i avui per avui no poden deixar els seus negocis uh -huh. perquè és el seu futur i el seu percent i, i n'hi ha que uh -huh. gent que té nanos que van al col·le, que fan altres activitats i el domenatge Eh, el fet la majoria de la gent mm. ho, pot, ho pot deixar i dedicar-li a aquestes parts d'horetes que, mm. que li dedicarem per dir no, ja, basta ja, mm -hmm. a la situació en què estem que hem a Trinitat. De tota manera, s'ha avançat l'horari de la manifestació que es feia a les 7 de la tarda a les 6, no? Sí. A veure, amb la bona intenció mm. de, en principi, eh, no castigar tant a la gent per el fred, o sigui, més tard, més fred i després per la, la llum que, que fa, són dos símptomes que fan de que la gent li costi més sortir al carrer no s'havien adonat que havien baixat una mica amb el nombre de gent que sortia al carrer pensaven que canviant l'horari eh, podrien aconseguir més gent, la veritat és que és el primer dia, no tenim, en un dia no tenim una referència clara mm. de moment no ho hem canviat, però el que sí que és cert de que ara tenim almenys al moment de la concentració encara tenim llum de dia que això fa de que tothom sabeixi les cares i et dona un toc de confiança I inclús la climatologia, el fred concret eh, no estan com ja passat les set eh, comença si són les vuit i pico o les nou quan acabaven l'altra setmana van acabar a les vuit on eh, pràcticament la temperatura encara no havia, no havia fotut la baixa baixada forta. Eh? Aquesta I, és la intenció. I la manifestació sempre acaba davant de, de la seu del districte on es fan les proclames doncs, per, per treure i que se n'adonin la gent del districte de que la gent del Trini del sí. Vell estan lluitant. De bueno, fet, aquesta concreta, normalment la, la manifestació nosaltres ens no, nos hem posat com a base de fer-les per al nostre barri i se fan uh -huh. eh, recurrent parts concretes del nostre barri mirem de variar-les perquè vagi agafant tot, tot el barri. Mm. I de tant en tant fent sortides a fora. Aquest, aquest dijous sortim mm -hmm. al districte. Ah. La idea és d'anar al districte a la seu, a la, seu, a la plaça Ofila, d'allà fer un, una cridaire i eh, tornar, i al tornar, que tornarem per al passeig de Torres i Baix, farem una aturada al quartet de Mossos i cridarem també perquè uns i altres són els que ens han, donat, ens han de donar respostes i solucions als nostres problemes. Som conscient que nosaltres podrem lluitar, però no tenim les eines legals per acabar amb aquesta gent. Qui ho té que acabar és administració, policies i llutges, o sigui, que es posin la ropa de feina i que facin. Doncs sí. Doncs, Lluís Quero, si vols afegir alguna cosa més, avui hem parlat molt, eh? Sí, molt. Bueno, Agrair-vos agraï-vos eh, tot el que esteu fent. Uh -huh. Crec que es, diu molt de vosaltres i del nostre barri. Ja sabeu de que estem sempre disposat a el que vulgueu i no, no vull, crec que, com tu dius, no, avui se'n no ha anat la mà, ho deixarem aquí, només donar-vos les gràcies per tota la feina que esteu fent i, i que no pari. Doncs nosaltres continuarem treballant des d'aquests micròfons doncs, per fer tot el possible perquè la gent de la Trinitat Vella doncs, se senti ben incòmoda al, al seu barri, que és el que nosaltres doncs, volem que, que sigui així. Doncs pues bé, moltes gràcies. Eh? D'acord. Doncs avui hem parlat amb en Lluís Quero, que em de dir, que és el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, i nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot aquí. Fins demà. del 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta llarga entrevista que hem tingut avui amb el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella en Lluís Quero recordar-vos dues velles de contacte amb el nostre programa el telèfon, que és el 93-345-6454, i el nostre mail, informatius, arroba rtv-mxfm.com. A través d'aquestes dues vies, doncs, es podeu posar en contacte amb nosaltres i dir-vos doncs, quins són els temes que us interessaria que nosaltres toquéssim des d'aquí referent als nostres barris. I ara parlem de l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques continua al seu calendari. Dilluns es publicarà la llista PNC provisional dels beneficiaris a cada districte. Del 14 al 16 de febrer és el període de reclamacions a cada districte, el 21 de febrer la publicació de la llista definitiva i del 21 al 24 de febrer la inscripció de beneficiaris d'ajut econòmic a l'entitat triada. Els punts de tramitació d'ajuts de cada districte són a Sant Andreu al carrer Joan de Garay 116-118, hi un catàleg d'entitats, activitats i recursos per a famílies, casals i grups del districte de Sant Andreu. D'acord, doncs intentarem anar el ràpid possible perquè sapigueu doncs, quines, uh, quina, quines entitats, quines activitats i quins recursos podeu optar aquella gent que vulgui gaudir d'ajuts per les setmanes de vacances d'hivern. Parlem del Pati Obert de l'Escola Rosa dels Vents, parlem del Casal de Barri de Congrés Indians, de l'Escola de Baró de Viver, de l'Associació Esportiva del Districte Nou Sant Andreu, de l'Agrupació Esportiva del Bon Pastor, de l'AMPA del Centre d'Educació Primària Ignasi Iglesias, de l'AMPA de l'Escola de Can Fabra, més coses del Centre d'Educació Primària Sant Pere Nulasc, també hi ha la sala de lectura i jocs infantils de la Trinitat Vell al carrer Foradada número 36 i tenim l'opció de poder mm, consultar aquesta, aquesta activitat de 4 de la tarda a 5. També hi ha el casal d'infantil de Baró de Viver, la sala infantil i ciberaula del barri del Bon Pastor. I ara parlem d'una exposició que es diu La Sagrera del Futur al centre cívic de La Sagrera La Barraca.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 A propòsit de que Los Angeles va ser la ciutat convidada de la Fira Internacional d'Art Contemporani del 2010, Fnac i Tashen presenten aquesta exposició, un homenatge fotogràfic a tall de fascinador viatge al llarg de la història cultural, política, industrial i sociològica de Los Ángeles. Doncs això és a la botiga Fnac de la Maquinista i a nosaltres, doncs, del Bon Pastor, marxem una altra vegada cap a la Sagrera i allà a realitzar Shakespeare per 4, Macbeth. La nau Ivanov al carrer d'Hondures número 28 us ofereix de dimecres a diumenge la representació de Shakespeare per 4, Macbeth. Atenció, aquesta és l'última setmana en castellera. Es farà a la sala Andy Warhol de la nau Ivanov, de dimecres a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Macbeth és un guerrer que per curar-se del pànic que l'acompanya tota la vida acaba convertint-se en la mateixa font del terror. Macbeth és un home que per voler tenir més del que té, que és molt, ho acaba perdent tot, es posa a amics, posició, reconeixement fins la pròpia vida. Macbeth es consumeix en una espiral de violència i de terror, però per què ho fa? Macbeth és també la història d'una dona. Lady Macbeth és aparentment una dona valenta, perquè aconsegueix de sobreposar-se al pànic, perquè és la que assumeix el pes terrible de totes les decisions. Però per què es comporta així? Què la fa llançar-se a un camí de sofriment? Macbeth parla, doncs, d'una parella. Parla de l'amor, la necessitat, la dependència, el desig, els somnis. És la història d'un home que ho perd tot, que deixa escapar la felicitat que tenia tant a l'abast. I volem saber per què. Doncs això és el que ens, ens diran a la Nau Ivanov, sin a veure aquest espectacle, el per què. Doncs uh, anem a una altra exposició, una exposició fotogràfica del primer festival de cultura urbana que es diu Trini Jam.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 i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri exposaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs. Hi participen la Biblioteca del Bon Pastor, la Biblioteca Garcilaso, la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Doncs si ara parlàvem de la Biblioteca del Bon Pastor, continuem en aquesta biblioteca d'aquest barri, i anem a conèixer el cicle L'Aventura de llegir els viatges de la paraula, ja que es realitzarà un espectacle que es diu Vivències de Cabaret, i com no podia ser d'altra manera, a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, número 62, us ofereix avui, a les 7 de la tarda i dins del cicle L'Aventura de llegir, els viatges de la paraula a l'espectacle Vivències de Cabaret, a càrrec de Sophie Rouart. 1929, l'any de dijous negre. És també l'inici del viatge de René, ballarina de Music Hall, prostituta cabaretera. De port en port, de ciutat en ciutat, amb humor, cançons, amb acordió i poesies, explica les seves aventures. Basat en textos de Lorca, Cernuda i Alberti. L'entrada és gratuïta. I continuem a la Biblioteca del Bon Pastor, i ara amb un cicle que es diu Lletra petita, tallers de descoberta, enredat amb l'acció, i que ens transporta cap als Jocs d'Àfrica. La Biblioteca del Bon Pastor, el que resta d'ella, número 62, us oferirà demà dimecres a dos quarts de sis de la tarda, i dins del cicle Lletra petita, tallers de descoberta, enredat amb l'acció, Jocs d'Àfrica, a càrrec de Huiseinu Niang apren a oferta 10 jocs d'estratègia i atzar, seleccionats entre els més divertits i antics dels que encara es juguen a l'Àfrica. I col·labora l'editorial Takatuka i l'associació Mediàfrica. Cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs ha arribat aquest punt del nostre programa que ja tanquem la paradeta. Donar les gràcies a Noemi Escriveno per ser presents avui en el nostre programa. Gràcies. I també a la Mireia Gutiarré, que no podia ser d'altra manera... Que, com sempre, ens ofereix els seus tocs d'alegria i de bon humor. Gràcies a tu, Jordi. Vinga, i també donar les gràcies al Xavi Alvarez per la seva presència sense el qual doncs, avui aquest programa no ho s hauria pogut fer. Per tant, doncs, nosaltres el que, ara el que fem és marxar. Eh, en tot cas, ens veiem demà, ens escoltem demà. Que passeu una molt bona tarda.